דברים, פרק ל"ג. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ויאמר: אדוני מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן, ועתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו. אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, והם תוכו לרגליך, יישא מדברותיך. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ויהי וישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. יחי ראובן ועל ימות, ויהי מיטב מספר. וזאת ליהודה, ויומר, שמה אדוני כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו,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 ישימו כתורה באפיך, וחליל על מזבחיך. ברך אדוני חיילו, על ידיו תרצה, מחץ מותניים קמיו ומשנאיו, מן יקומון. לבנימין אמר, ידיד אדוני ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. וליוסף אמר, מבורך את אדוני ארצו.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 עמים ינגח יחדיו, אפסי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. ולזבולון אמר? סמך זבולון בצאתך, ויסחר באוהליך. עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו, וספוני טמוני חול. ולגד אמר? ברוך מרחיב גד.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 ויגרש מפניך אויב, ויומר השמד. וישכון ישראל בטח, בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמב יערפו טל. אשריך ישראל, מי כמוך, עמנושה בה' מגן עזריך, ואשר חרב גאוותך, ויכחשו אויביך לך. ועתה, על במותמו תדרוך.